Dan tidak ada yang lain. Fa'innahu wataratan ya akhuu ala jihat yamine. Karena terkadang dia akan berjalan di sebelah kanan, wataratan ala shimale. Terkadang di sebelah kiri, wataratan amamu wataratan yerjiu khalfa. Terkadang ke depan, terkadang kembali ke belakang. Faayyu sabil yaslukha min hadhih wajda syaitan alaiha rasda lah kata alim binul kaim jalan manapun yang anda tempuh wahai manusia tetap aja ada syaitan yang selalu mengintai anda mau melangkah ke depan ada syaitan yang mengintai mundur ke belakang ada syaitan yang mengintai Kanan ada syaitan, kiri ada syaitan. Finsalahka fi taatin, wajidahu aliha yusabithu anha, wiyqtaahu. Kalau dia menempuh jalan ketaatan di sebelah di kanannya atau di kiri atau ke depan atau ke belakang, maka dia akan selalu berusaha menghalanginya. Ayuw ayukuh, wayubakteh, atau mempersulitnya dan memperlambatnya. Wa insyaka halim ahsiyatin, wajahuhalihah hamilan lahuhu kahdiman wamuginan wamumanian. Namun kalau dia menempuh perjalanan untuk berbuat maksiat, dia akan merasakan syaitan selalu mendorong dia melayani dia membantunya dan selalu memberikan berbagai macam harapan dan angan-angan indah walau anfa qalahul hubut ila asfal ila asfal la atahu min hunalik walau itfaqa bahkan kalaupun seandainya dia sampai terjerumus dalam tempat yang paling hina pun syaitan akan datang kepada dia itu bedanya. Kata Limah Ibn Al-Qayyim, ketika orang berbuat amal-beramal baik, syaitan akan selalu berusaha menghambat. Antum lihat, bagaimana kadang-kadang di masyarakat kita ini, untuk rehab musallah kecil aja harus nganceleng di jalan. Giliran masyarakat situ anaknya walimahan nanggap musik artis 300 juta satu malam kemana itu harta 300 juta itu loh pak musola di RT mu ngenceleng nggak malu harta yang nggak berkah harta yang nggak berkah na ubhubillah. dan memang begitulah saya paham Kata ulama menolak kalau anda menempuh suatu jalan kebaikan, syaitan akan berusaha menghalangi, menghantui anda dengan berbagai macam kekhawatiran. Tetapi kalau anda menempuh jalan maksiat, syaitan akan selalu membesarkan hati anda, syaitan akan selalu membuat anda tergiur, memberikan berbagai macam harapan dan angan-angan hampa. Wa min ma yashhadul syahat akwal salaf. Qauluhu taala. Wa qayyadna lahum Qurana fa zayyanu lahum ma baina aydihim Dan juga termasuk yang menunjukkan benarnya ucapan para salaf ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dan kami qayyadna lahum Qurana Kami telah memberikan dan mendudukkan kepada mereka Qurana qarin Lalu dia selalu menghiasi dari depan mereka dan dari belakang mereka berbagai macam kemungkaran. Pusilat ayat 28. Ketika anda sholat, malas merasakan, malas sholat, maka sadarlah bahwa di dalam hati anda atau pada diri anda, ada salah satu cabang kemunafikan. Rasulullah s.a.w. Allah azza wa jalla mengatakan. Wa iza qamu ila salati qamu kusalah. Di antara ciri orang munafik. Ketika berdiri menunaikan salat. Salat tapi malas. Cepat sadar dan taubat kembali kepada Allah azza wa jalla. Kerana memang syaitan tidak akan mungkin melepaskanmu dan membiarkanmu. Kecuali kalau anda kembali kepada jalan yang benar. Qala al-Kalbi. Al-Zamnahum qurana amina Berkata al imam al-Kalbi menafsirkan ayat ini. Al-Zamnahum. Kami memberikan kepada mereka pendamping kariin dari syaitin. Wa qala muqatil. Hayyana lahum Qurana minasyayatin La ilaha illallah Kapan ada sedikit aja sebab syaitan bermain Dia tidak mendapati sebab dia akan terus menciptakan sebab Karena memang dia adalah qarin kita Wa qala Ibn Abbas Ma'biin aidihim min amri dunya, wa ma khalfahum min amri al-akhirah. Walma'na ziyanulahum al-dunya, hatta aasroha wa dawu wa dawuhum ila al-takzib bil-akhirah Maknanya sya'fan terus memperindah dan menghiasi dunia di mata orang, sehingga dunia seakan-akan segalanya. Dari sini maashirul ehwati wal akhwat, berfikirlah kita untuk kita bisa istiqamah di atas agama yang benar ini. Berfikirlah kita bahwa dunia hanyalah sementara dan kita akan tinggalkan. Dan berfikir pula kita banyak orang mengatakan kenapa anda tak solat terbawa pergaulan terbawa lingkungan terbawa teman sekarang Anda berpikir apakah teman Anda akan menghantarkan Anda di hadapan Allah Azza wa Jalla nantinya apakah pergaulan Anda akan menyelamatkan Anda di hadapan Allah Azza wa Jalla semua itu adalah syaitan kenapa orang ini dulu rajin sholat sekarang enggak sholat pergaulan terbawa teman lingkungan Sadarlah, bahwa lingkungan dan pergaulan dan teman-temanmu mereka akan meninggalkanmu. Dan engkau akan meninggalkan mereka. Jangan selalu dihiasi oleh syaitan di muka anda dunia ini. Sehingga semua urusannya serba dunia, lupa dengan agama. Wa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa khalfahum lemang dunia serba mungyurkan tetapi ambillah pelajaran dari umat-umat yang Allah Azza wa Jalla bin Sakan waqala al-kelbi zayanu lahum maa bayna aydihim min amri al-akhirah annahu la jannatun wa laa nar wa laa ba'tun wa maa khalfahum min amri dunia mahum alaihi min ad-dhalalati wa hadha ikhtiyarul qurra' kalau orang mau menjalankan agama begitu susah rasanya begitu sulit kalau orang mau berbuat bid'ah berbuat maksiat dipermudah oleh syaitan orang kadang-kadang mau ngaji mau ta'lim kita dapati kadang-kadang sebagian masyarakat kita ini dia tahu sunnah dia lewat radio lewat televisi, ada yang tahu dia. Apa yang dia fikirkan? Saya kalau ngaji seperti mereka takutnya meninggal dikubur kayak ngubur kucing. Tak ada yang doain katanya. Siapa yang mengatakan tak ada yang doain? Kalau anda meninggal dalam keadaan muslim pak, muslim bu, jangan khawatir. Anda dikirimin doa setiap orang yang khutbah Jumat setiap hari Jumat. Coba aja kalau orang khutbah Jumat pertama kali doa dibuka dengan apa? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahyai minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mu'minin, kaum mu'minat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Apalagi yang kurang. Setiap Jumat anda dido'ain ribuan khatib. Sudah gitu yang do'ain orang yang berilmu lagi. Kalau orang bodoh kan tidak mungkin khutbah. Apalagi yang dikhawatirkan. Daripada mau cari orang yang doain cuman tujuh malam. tok, Itu pun doa juga gak jelas. Yang di belakang aminnya doang yang banter. Padahal gak tahu doanya apa. Amin. Lo amin amin tahu gak siapa yang doainnya? Gak tau. Dan kenapa ngomong amin? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alis sayyidina Muhammad. Keras. Begitu masuk tengah doa, udah gak jelas lagi doanya Yang penting aminnya banter, teramin, Terakhir, Al-Fatihah. Orang yang ngaminkan, kamu tahu gak ngamin-ngaminin doanya apa sih tadi? Gak tahu. Lu kenapa kamu aminin doa yang kamu gak tahu? Ya modal al-Husnudun doang katanya. Itu contohnya tanya kepada tuan rumah kamu didoain apa orang tuamu yang sudah meninggal selama ini didoain apa enggak tahu Pak mending didoain ketika khutbah Jumat jelas doanya Allahummaghfir lilmuslimina walmuslimat didoain kurang apa lagi di dalam salat kamu dikirimin doa khawatir banget sih di dalam salat kamu dikirimin doa apalagi yang mengkhawatirkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibadillahis salihin Kamu salih tidak? Orang tuamu salih tidak meninggalnya? Salih insyaAllah Sudah jangan khawatir Tidak ada yang doain kata siapa Tidak ada yang doain di dalam salat Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Ya Allah berikanlah keselamatan kepada saya Dan berikan keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang saleh Jangan mau dihambat syaitan untuk mengetahui kebenaran Untuk menjalankan kebenaran hanya karena Iming-iming seperti itu Takut nanti tidak ada yang doain Khawatir meninggal tidak ada yang doain Siapa yang mengatakan tidak ada yang doain Setiap khutib Jumat mendoakan kamu Setiap orang salat mendoakan kamu. Apalagi yang kurang. Syaitan memang ketika orang mau baik selalu dipersulit. Begitu susah kadang. Keliling dari makam ke makam. Ya, bis. Ngapain keliling? Cari syafaat. Syafaatnya siapa? Syafaatnya Rasul s.a.w. Capek banget mau cari syafaat. Baca itu riwayatnya, baca itu hadisnya. Mau mendapatkan syafaat Rasul susah apa gampang? Gampang. Setelah selesai mendengarkan azan baca apa? Ha? Allahumma rabb hadhihi ad'awat atamma al-qa'imat sampai selesai kata Rasulullah apa? Hallat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Siapa yang membaca doa itu setiap selesai mendengarkan adhan, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, gratis tis. Cari syafaatku susah amat gitu loh, harus nabung duit dulu. Ibadah itu gampang, jangan dipersulit. Baca doa setelah selesai adan, dengarkan adan, baca doa itu kata Rasulullah. Hala celahu syafaatiyu mal kiamah. Dia akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Apalagi yang mau dipersulit. Saya sudah tahu sebenarnya, cuma takut kalau mau ikut taklim nanti dikubur kayak ngubur kucing. Gak ada yang doain. Jangan khawatir. Didoain sama kutaba, khutib Jumat. Udah Bismillah, ayo ngaji. Ya, udah kalau gitu mau ngaji, Alhamdulillah, plong dan. Jangan mau. Nah, itu memang setan. Ini anak muda kita ini, anak muda maupun anak tua kita ini, seringnya begitu mau masuk majelis ta'lim, baca iklan ta'lim, baca iklan daurah, baca iklan muhaldara, mau hadir, aduh, enggak enak, enggak punya teman. Nanti masuk mesjid pada ngelirik saya semua enggak enak. Saya ingin hadir cuman enggak ada teman. Itu kalau mau maju kalau mau menghadiri majelis taklim. Tapi kalau ada konser musik gampang nanti cari teman di sana. Enggak ada teman gampang nanti cari teman di sana. Gandeng teman di sana. Saya memang. Apa kata para ulama kata Ibn Abbas kata Abu Jahir. Bahawa yang namanya syaitan, ketika anda mau berbuat baik, yuthabit. Dia akan selalu berusaha untuk men, apa namanya, menghalangi, mempersulit, mempersusah. Dia akan terus berusaha menghalangi anda. Tapi ketika anda mau berbuat jahat, akan dipermudah, akan difasilitasi oleh dia. Astagfirullahaladzim. Dan memang begitulah syaitan. Orang kalau mau rusak itu gampang kok. Tapi kalau mau baik itu susah. Kemudian kata beliau. Fakut kala ibn Zaid. Zayanu lahumma mabah. Min khubusi a'amalihim. Wa ma yastaqbiluna minha. Wal ma'ana ala hadha zayanu lahumma amiluhu. Falam yatubu min. Wa ma ya'azimuna wa ma ya'limun 'alayhi fala yanun tarakah ini juga di antara kaid syaitan di antara makar syaitan adalah selalu mengingatkan kepada kita perbuatan-perbuatan hitam masa lampau kita dan diperindah ada dua ini terkadang dia mengingatkan kepada kita masa lalu kita terus setelah itu bukannya nyesal bukannya ini malah tapi bagus juga kok akhirnya gak taubat dia malah tertawa ada lagi yang kedua dihasut dengan amalan malam buruknya yang masa lampau sehingga dia selalu dihantui dengan patah semangat dan was-was ada yang seperti itu Ingat ya Ikhwan Barakallahu Fikum. Yang namanya pengaruh syafan. Itu bisa jadi bukan hanya berpengaruh kepada hati anda. Tetapi bisa aja berpengaruh kepada fisik. Dari raut wajah. Terlihat orang ini kalau selalu diserang dengan penyakit was-was. Gak pernah ceria murung aja. Ada orang sholat. Ada orang mandi. Sampai dua jam. Mandi dua jam. Saya tanya apa yang kamu kerjakan di kamar mandi dua jam. Kayak anak kecil. Sah. Gosok tangan. Telapak tangan digosok. Nanti setelah itu badan. Nanti selesai semua kembali lagi. Kayaknya ini tadi belum digosok. La ilaha illallah. Setan coba. Kenapa? Dia merasa bahwa Allahumma bahwa dirinya ini kotor dan harus dibersihkan dengan cara seperti itu. Dua jam di kamar mandi. Coba kalau dua jam baca Quran, dapat pahala enggak itu? Pahala luar biasa. Dua jam mainan game, enggak bosan-bosan. Baca Quran baru lima menit sudah ngantuk itu kebiasaan bisa kuat itu mata kalau mainan game pengantar tidur game sambil nunggu istrinya pin makanan game ini game Al Quran baru megang Al Quran sudah ngantuk memang begitu saya kon kalau anda berbuat baik selalu dibuat anda itu malas nggak ada gairah nggak ada selera tapi kalau sudah mau berbuat yang ngungkar, atau paling tidak yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, semangat betah luar biasa. Ciptakan hari-hari kita dengan hari-hari Al-Quran. al Quranul al Jadikan sebagai zikir harian kita. Bisa saja syaitan berpengaruh dan berefek kepada fisik anda. Terlihat murung terus. Terlihat gak ceria. Dan pada akhirnya bisa juga dalam wujud. Pada akhirnya dia bisa berhalusinasi. Karena godaan syaitan. Dia bisa saja berhalusinasi. Ada orang. Katanya sih. Sudah tobat dari LDII. Katanya mantan. Bertamu di rumah. Ngobrol, ngobrol, ngobrol, sampai masuk waktu sholat duhur Dengar adhan Mas, ini sudah masuk waktu sholat duhur Mas, kita sholat aja dulu Aduh Pak Ustadz, mohon maaf Ini pakaian yang saya pakai ini najis semua Kok bisa najis semua, gimana ceritanya Pak? Gimana kalau saya pinjamin pakaian Ada sarung, ada baju koko Aduh, mohon maaf Pak Ustadz Ano nanti di rumah aja biar pakaiannya tak sucikan dulu. Gimana sih katanya ini mantan sudah tobat kok masih kayak gini. Terus saya penasaran, gimana ceritanya kok bisa bajumu celanamu kena najis semua? Ini pak ustadz tadi sebelum kesini saya nyebokin anak anak saya ee jadi saya cebokin ya ini celana baju ya kena najis semua. Uh, Sampaiannya boin anak ditaruh di kepala baru ceboin. Ini kan was was satu syaitan luar biasa berarti. Orang nyeboin anak paling paling biasanya di mana? Di jeffit di antara kedua kaki anaknya biar enggak jatuh diceboin. Kalaupun kepercik juga yang percik airnya bukan kotorannya. Kalaupun kotoran kan kelihatan ada bendanya. Masya Allah, kok bisa? Nyeboin anak, perasaan najisnya, bajunya, badannya, celananya, najis semua. Saya langsung mikir. Sampai nyeboin anak, taruh di kepala, baru cemur. Tapi coba lihat syaitan bagaimana mempermainkan manusia sampai seperti itu. Nyeboin anak aja semua pakaiannya najis. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, najis semua badannya. La haula wa la quwata illa billah. Sampai seperti itu. Ini bedanya apa dengan kaumnya Nabi Luth? Apa kaumnya Nabi Luth mereka melakukan homoseksual? Kebiasaan mereka, laki enggak ada selera kepada perempuan, laki hanya selera kepada laki. Giliran dinasehati di dakwah oleh Nabi Luth, mereka mengatakan akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yattahharun. Usir itu Nabi Luth dari negeri kalian, so suci mereka itu. Naam, mereka yang najis menganggap orang lain Sok suci, staffulahalalim. Itu contoh sampai seperti itu orang Syaitan kadang mempermainkan akal orang. Kok bisa nyeboin anaknya perasaan dia najis semuanya? Staffulahalalim. Akhirnya apa nanti jomojunya? Makanya kadang-kadang kita lihat ada ibu-ibu atau kadang ada bapak-bapak. itu kalau musafir mesti ada pakaian khusus untuk solat. Nanti kalau mau sholat itu dilepas semua pakaian yang dibader ganti itu semua. Semua pada hakikatnya waswas satu syaitan. Kenapa dilepas? Najis enggak sih, cuma meragukan. Kalau cuma meragukan, kenapa kamu lepas? Biar lebih yakin. Bukan lebih yakin kamu takluk dengan syaitan. Bukan seperti itu caranya melawan syaitan. Nang, hati-hati. Terkadang bisa saja berefek pada fisik kita pada pembawaan sehingga orang bisa saja berhalusinasi dengan akibat godaan syaitan... Qala fa faqawlu adu Allah ta'ala. Summa la'ati min baini aydihim wa min khalfihim. Maka ucapan musuh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian aku akan datangi mereka dari depan dan dari belakang mereka ya tanawalu ad-dunya wal akhirah mencakup urusan dunia dan akhirat wa qawluhu ana imalihim wa anshama ilaihim fa in malakal hasanati an fa inna malakal hasanati anil yamin anil yamin yastahifu sahibahu ala fiilil khair fa yaatiyahu min hadhil jihat yusabbithuhu an Wainn malaikat syi'at an shimal yanhahu anha, fyaatihu syi'atan min filk al jihat, yahrruzhu aliyah. Wahada yufaslumaa ajmalahu fi qauli, fbi azzatikal aqbuyan nahum Makanya ketika orang di dalam salat merasa diganggu syaitan. Ketika di dalam tidur Merasa diganggu syaitan Apa anjuran Rasulullah Tuntunan Rasulullah apa ya Ikhwan Tuntunannya apa eh? Meniup ke sebelah kiri Karena memang Syaitan ini sebelah kiri Meniup Kemudian Tapi hati-hati Kalau ada orang di sampingnya nanti dengar dia Dibalas sama Dia Almuhaimin Shahranil Demikian pula pada saat tidur. Nah ini perhatikan ketika setan mengganggu anda di dalam solat, mengganggu kita di dalam solat tahwid. Kenapa setan ketika mengganggu kita dalam pakaian, dalam halal yang kenapa kita engkau tahwid? Kok malah kita turuti? Perasaan pakaian saya najis dilepas di dalam sholat kalau setan ganggu kita Ta'aud kita Dalam tidur juga begitu Tapi kenapa Di luar kita harus menuruti syayafan Lawan Jangan dikasih peluang Memang dia kerjaannya Seperti itu Paling tidak Dia berhasil membuat kita hidup Selalu dalam keraguan Hidup dalam selalu dalam Was-was dan paling banyak hal-hal yang seperti ini adalah Dalam ucapan dalam al al al pembahasan Alimam Ibnul al Jawzi Talbis Iblis Bagaimana Iblis, bagaimana syaitan Mempengaruhi dan menyesatkan umat manusia Wa qala ta'ala Iyya du'una min dunihi illa Inasan wa iyad'un illa shaytanan marida la'anahu allah wa qala la attakhidhanna min dia sudah dilaknat oleh Allah bukannya taubat malah dia mengatakan la attakhidhanna min ibadika naseeban saya akan andil saya akan ambil bagian dari hamba-hambamu ini ya Allah wala'billannahum saya akan sesatkan mereka ala umanniyannahum saya akan bisikkan kepada mereka angan-angan yang manis yang indah wala'murannahum dan aku akan perintahkan mereka falayubattikunna azaanul an'am sehingga mereka melubangi telinga-telinga hewan sebagai sesembahan untuk selain Allah wala'murannahum falyughayyirunna khalqallah dan aku akan perintahkan mereka sampai bisa berhasil merubah ciptaan Allah. Lihat itu anak-anak gaul. Tahu tidak gaul itu dalam bahasa Arab. Gaul itu setan. Makanya kalau katakan anak gaul, anak setan benar juga. Kan kata Rasulullah SAW, la gaul. Tidak ada itu yang namanya gaul. Keyakinan jahiliyah ada setan khusus mengganggu dan menyesatkan orang di jalan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la gaulah, tidak ada gaulah. Itu adalah cuma setan keyakinan kalian aja, waswas -was kalian aja. La gaulah, kemudian dipakai dalam bahasa kita anak gaul, anak setan. Ya memang tampannya aja tampan setan. Dipoles rambutnya dikasih warna-warni. Muka diwarna hitam, ditato itu semuanya. Celana sobek-sobek. Telinga ada antingnya. Hidung ada antingnya. Bibir ada antingnya. Gayanya niru orang barat tapi hidung plesok. Tidak bisa ditiru Pak. Niru seperti itu dia. Ujung-ujungnya ada mobil berhenti ngemis, astagfirullahal azim. Kalau kita mikir kadang mana orang tuanya anak-anak seperti ini? Kok bisa orang tuanya enggak merasa kehilangan anak? Kok bisa orang tuanya enggak malu anaknya seperti ini? La haula wala quwwata illa billah. Kata Allah Azza wa Jalla Ketika menerangkan, Mereka merubah ciptaan Allah. Bagi mereka itu indah sekali. Telinga lubangnya kayak biji jenkol itu. Wah, oh, dilubangin. Begitu mau tobat, malu dia di apa ini telinya? Anak baru umur 17 tahun. Bawa orang dibawa orang tuanya ke rumah, Ustaz, ini katanya mau tobat ya Allah. Anak gini tobatnya gimana orang lihat telinganya aja udah kelihatan preman. Baru 17 tahun telinganya ini, Lobangnya udah kayak biji jengkol itu. Kamu apain tuh telingamu bisa kayak gitu, Mas? Ini Pak Ustaz dikasih apa gitu terus dari. <laughs> ya Allah. Kelinga rapi kayak gini, indah, bagus, gini, dilobangin segede gitu. Astagfirullahaladzim manusia, manusia. Memang itu sudah kerjaan syaitan. Apa kata syaitan? Wala amuran nahum falayu ghayurunna Gigi rapi-rapi, bagus, dikasih kawat, dikantung di pakai kawat itu. Begitu ketawa giginya, kayak ada jembatan nih orang. Apa sih keuntungannya Memang itu sudah kerjaan syaitan <tuh> Saya akan terus Memperdaya mereka Supaya mereka selalu tidak riba Dengan apa yang Allah ciptakan Supaya dirubah itu ciptaan Allah Hidung <tuh> <tuh> di operasi <tuh> Operasi plastik Gak riba dengan ciptaan Allah. Memandang tubuhnya gak riba. Maka sadarlah wahai manusia. Dan ini dalam surat An-Nisa ayat 117 bahwa ketika Sye'fan tidak berhasil memperdaya anda dengan kesyirikan. Tidak berhasil memperdaya anda dengan kemunafikan dengan berbagai macam keperbuatan mungkar. Wala amurannahum falayughayrunna khalqallah. Aku akan sibukkan mereka. Aku akan perintahkan mereka. Supaya mereka bisa merubah itu ciptaan Allah Azza wajalla yang Allah berikan kepada mereka. Astagfirullahaladzim. Sehingga berbagai macam upaya. Tak layak murah, tak layak murah. Mereka, tak lagi mengubah cipta Allah. Orang yang mengambil Syaitan wali dari tanpa Allah, maka telah diserahkan cerita yang jelas. Siapa yang menjadikan Syaitan sebagai wali? Maka dia telah merugi dengan kerugian yang sangat nyata. Yang itu hamba yang menihi, dan Syaitan tidak menginginkan Syaituan selalu memberikan janji manis dan angan-angan manis untuk mereka. Dan tidak ada lain janji Syaituan kecuali tipuan belaka. Yang namanya orang menyesal setelah terpedaya oleh Syaituan. Jangan sampai kita seperti itu. Berfikirlah. Sebelum berbuat. Udah masuk ke saya. Eh. Huh? Biasanya berangga kalau azan dulu baru lanjut dikit itu biasa selesai. Iya. Azan dulu ya. Azan dulu baru kita lanjut habis itu habis itu kita kita ambil waktu salat sunnah aja nanti. Kalau mau afdal dulu Thank <laughs> you. Baik kita lanjutkan <coughs> Kalau bahak Bahak bin siapa ya khuan Bahak ibnu muzahim Wallahu'alam Secara bahasa bahak itu artinya orang yang Murah senyum Bahikaya bahaku tertawa Kalau bahak Artinya orang yang suka senyum Sebutkan dalam riwayat dalam biografi beliau bahwa dikatakan bahwa keluar karena dia tinggal di dalam kandungan ibunya dua tahun keluar giginya sudah penuh dua tahun dalam kandungan lahir dalam kondisi giginya sudah penuh sehingga dinamakan bahak karena senyum giginya udah penuh kelihatan. Itu salah satu apa namanya? Maklum karena zaman dahulu belum ada belum enggak mengenal, mengenal operasi sehingga mereka sudah alamiah saja. Beliau mengatakan mafruban ai ma'luman. Ma'lum. Qala az-Zajjaj ai nṣiban iftarathu 'ala nafsih. Qala al-Farra' ya'ni ma'ju'ilalahu ju'ila lahu 'alaihi as-sabīl minan nās. Fa huwa kal-mafrūd. Artinya Syaitan memang sudah diberi izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengambil bagian dari hamba-hambanya. Sudah, memang sudah ada bagiannya dia. Makanya sering kita mengatakan ini orang kesetanan, tidak ada orang mengatakan ini setan keorangan. Kenapa memang nasnya sudah begitu? Al-Quran sudah berbicara, La Ay makluma. Ya Allah, saya akan mengambil bagianku yang ma'lum untuk saya dari hamba hambamu ini. Sudah ada bagiannya dia. Sesaleh apapun sudah ada bagian setan dia. Subhanallah. Tetap aja. Selalu setan menggoda dia. Qultu Haqiqatul fard huwa attaqdir Wal ma'ana anna man ittaba'a syaitan Aku berkata ya talim abnul qayyim Haqiqat daripada al-fard adalah attaqdir Dan maknanya bahawa orang yang mengikut syaitan Wa ata'ahu dan menta'atinya Fahuwa min nasibihil al wa haddihi al Maka berarti dia itu adalah termasuk bagian syaitan yang telah dibagikan untuk dirinya Fakulluman apa Adu Allahi fahuah memafrobeh. Setiap orang yang taat kepada musuh Allah maka dia adalah telah memberikan bagian syaitan pada dirinya dari dirinya. Fana sukismet nasuibush sye'fan wa mafrodo wa auliya Allah wa hisbuhu wa khasatu. Maka dengan demikian berarti manusia ini ada dua bagian syaitan yang kedua adalah Wali Allah dan kelompok Allah dan orang-orang khusus Allah Azza Wajal. Nah, itu manusia. Ada manusia yang memang bagian setan. Ada manusia yang memang dia adalah Wali Allah. Waqauluhu, walladillannhum ayatil hak. Perhatikan juga sumpahnya dua sumpah, Lam dan Nuru Tongki. Aku akan berusaha menyesatkan mereka dari Al-Haq. Walla'u maniyannahum, kata Ibn Abbas, yuridu ta'wiqa taubat wa taakhiraha. Aku akan membisikkan mereka supaya mereka selalu menunda-nunda taubat. Ketika terbesit pikiran taubat nanti, kan masih muda. Apa prinsipnya anak sebagian anak muda sekarang puaskan masa mudamu. Sayangnya bukan memuaskannya dengan ketaatan. Dipuaskannya dengan maksiat, dipuaskannya dengan internet, dipuaskannya dengan gambar porno di dalam HP-nya. Enggak taunya belum sempat taubat dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla di tengah jalan wal 'iyadhu billah. Dalam keadaan enggak pernah salat Ingat ajal tidak ditentukan kapan anda akan meninggal. Tetapi yang jelas ajal sudah ditetapkan artinya enggak bakal meleset. Naam, perhitungan waktu apakah anda nanti meninggal setelah tua atau enggak, Allah azza wajalla yang tahu. Wa qala al-kalbi ummannihum ummaninnahum أنه أمنيهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث وقال الزجاج أجمع لهم ما الاضلالي أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة استغفر الله العظيم ولا أضلّنهم ولا أمنيّنهم. كت ع الزجاج معناه، سأجسّسّكنّه. Tapi dari sisi lain juga saya akan buat mereka merasa aman dan nyaman. Mereka bakal masuk surga. Ada apa enggak ini? Ada. Enggak pernah sholat, enggak pernah ibadah, enggak pernah taubat kerjanya maksiat. Baru meninggal, baru meninggal, belum dikubur. Sudah diumumkan di Koran. Telah kembali ke rumah Bapak di surga dengan tenang. Kok enak sekali ya? Walaudillahnaum, walaumaniyanaum. Ili tausirazajiyah. Artinya saya akan kumpulkan dua sifat ini pada mereka. Saya akan sesatkan mereka, tapi nanti dari sisi lain juga saya akan buat mereka merasa aman, nyaman. Seakan-akan mereka ahlul jannah. Ya itu tadi contohnya. Enggak pernah solat, kerjanya maksiat. Giliran diadab oleh Allah Azza wa Jalla, saya lagi diuji oleh Allah. Ujian apa adab mas? Gak pernah sekolah, mintanya ujian. Kejar paket atau apa? Itu bukan ujian mas, adab dan peringatan. Taubat cepat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana anda mau ujian, gak pernah sekolah. Taubat itu adalah peringatan dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Tawbat sebelum turun azab yang lebih besar. Walaubillannahum walaumanniyannahum. Saya akan sesatkan mereka. Tapi dari sisi lain saya akan buat mereka merasa aman dan nyaman. Seakan-akan mereka lah ahlul jannah. Makanya kadang-kadang kita ketawa sendiri itu. Orang Islam mau masuk surga harus doain dulu tujuh hari tujuh malam. Ini kubur aja belum sudah diumumkan telah kembali ke rumah bapa di surga dengan tenang. Luar biasa. Kok bisa sampai seperti itu orang? Kemudian terakhir kata beliau, wa qila wala aamanniyannahum rukubal ahwa'id da'iyati ilal isyan wal bid'a wa qila umanniyah amanihum tulal baqa umannihim tulal baqaim fil na'imid dunya. فأطيل لهم الأمل ليؤثروها على الآخرة. قوله ولأمرنهم فلا يبتكون آذان الأعام. البت القط. فلا يبتكون آذان الأعام. سيأكل برينتahkan mereka untuk melubangi telinga- وهو في هذا الموضع قط آذان البحرة. أن جميع المفسرين، يأتو ممطّع تلّينا هَوَان untuk dipersembahkan kepada berhala. Sebagai tanda bahwa hewan ini adalah untuk persembahan, dipotong telinganya atau ditato atau yang sejenisnya. Kalau zaman sekarang untuk persembahan apa biasanya kepala kerbau atau kalau enggak kepala sapi. Dikasih bedak, di lipstikin, Dipaisin pokoknya dipercantik itu kepala korbau diiring ke laut katanya persembahan sedekah laut ada aja Subhanallah apa yang dimaukan di balik ritual-ritual ini semua sedekah laut sedekah itu kepada Fakhrul Masaki tolak balak setelah tolak balak balak turun wallahu a'lam Memang itu sudah gerjayanya siapa? Wala amurannam fala yubattikun adhanal an'am. Ini masih mending. Zaman sekarang bukan hanya sekedar melobangi telinganya, hewannya kadang-kadang disiksa untuk persembahan supaya hujan turun. Dipukuli, disiksa, ditikam sampai mati itu. Kok sampai seperti itu setan mempermainkan manusia. Mikir enggak sih kita ini kadang-kadang subhanallah Dari ayat ini atau berdasarkan ayat ini kata Limah ibn al-Qayyim, Jumhur ulama menganggap makruh melubangi atlinya bayi untuk anting. Naam. Wa rakhasa ba'duhum fi dhalika lil-unsa. Namun sebagian ulama memperbolehkan kalau memang itu adalah anak perempuan. Dunya Zakar kalau laki-laki jangan, perempuan aja. Lehajatihailal Helia. Kenapa? Karena anak perempuan butuh perhiasan dan perhiasannya diantaranya di telinga. Antingnya di telinga itu masih waras, tapi kalau anting di hidung. Itu sudah tidak waras. Wahatju di hadisnya Ummi Zara. Mereka berdalil dengan hadis Ummu Zara. fihi unasa min huliyi udunagiyah. Di dalam hadis Ummu Zara, Rasulullah mengatakan mereka adalah wanita-wanita yang sangat indah anting mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah. Kuntulak, kuntulak jika abizarin liomizarin. Saya adalah ibarat Zara' kepada Abu Zara di hadapan Umuzar. Naam, hadits ini dalam Sahih. Kumpul sebelas orang wanita dan memang itu tabiatnya perempuan biasanya kalau sudah kumpul nyeritain suaminya masing-masing. Kamu sih mending suamimu bisnisnya lancar. Saya ya Allah suamiku kembang-kempis. Pulang-pulang kadang-kadang bukannya bawa duit, bawa air mata. Sabarlah mbak katanya. Ya namanya nasib orang lain-lain. Yang satu lagi ya saya sih mendinglah suami saya. Ini hadis Umm Zarah. Kumpul beberapa sebelas orang wanita. Semua menceritakan suami mereka masing-masing. Yang satu cerita suami saya begini. Zawji. Iza dakhala asida wa iza kharja fahida. Saya Suami saya kalau sudah masuk rumah jadi macan Kalau di luar rumah jadi kelinci Artinya kalau sudah masuk rumah galaknya di dalam rumah luar biasa Tapi kalau di luar penakut Mereka. Yang lain lagi cerita suami saya begini Suami saya begini Zawji idha, ak idha akala fahidah Suami saya kalau makan habis semua makanan di dapur wala yulijul kafli ya'lamal kalau tidur juga enggak pernah nyentuh enggak pernah meraba tubuh saya dinginlah frigitlah pokoknya ceritain semua suaminya masing-masing Ummu Zarra yang lulus Ummu Zarra cerita kalau saya suami saya orang yang baik dia orangnya begini-begini-begini disanjung suaminya suatu saat dia melihat wanita dan dia jatuh cinta dengan wanita tersebut dia pun menikahinya dan dia menceraikan saya dengan baik dia memberi nafkah kepada saya maka Rasulullah mengatakan saya adalah ibarat Abu Zara' dan kamu adalah umu Zara'nya yang baik Artinya kamu suami yang baik, kamu istri yang baik, saya juga suami yang baik insya Allah. Jadi seperti itu kalau mau jadi suami istri. Istri menceritakan kebaikan suami, suami menceritakan kebaikan istri. Jangan di mana ketemu cerita, Masya Allah istri saya jelek sekali. Jangan. Istrimu itu adalah cermin kamu sendiri. Kalau kamu cerita istrimu jelek, artinya kamu juga jelek. Al-Khabithatul khabisin, khabithin Wa-Tayibatul Al-Tayibin. Jodohnya orang masing-masing. Nanti isterimu juga cerita kejelekanmu di luar, jangan tutupi ayat masing-masing. 6. -masing. Kata Rasulullah, kun tulaki ke adizarin li umizar. Wnat sa Ahmad, rahimahullah dan al Imam Ahmad ibnu Hamal menaskan, ala jawaz zalika fi hak bint, w karaheet w karahethi fi hak sahib. Dan al Imam Ahmad Memperbolehkannya kalau memang itu adalah anak perempuan Dan menganggap makruh kalau anak laki-laki Ingat Istilah makruh dalam usul fikir Jangan disamakan istilah mutaqaddimin dengan mutaakhirin Istilah mutaakhirin yang namanya makruh itu apa ya Ikhwan? Dikerjakan uh, Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan Tak berdosa itu istilah makruh menurut mata akhirin. Sehingga kenalpot jalan terus di mulut, kan makruh katanya. Ini kenalpotnya di mulut, ngobul terus ngomolnya apa kan makruh. Okay. Makruh sih makruh, tapi Rasulullah begitu enggak perbuatan beliau. Tarula sekarang menurut anda makruh. Apa itu artinya makruh? Eh? Dibenci, paham bahasa Arab kan? Apa itu makruh dibenci? Haram. Nah. Kalau anda dibenci, artinya siapa yang membenci anda? Allah dan Rasulnya. Berarti kalau anda melakukan anda sama aja menantang Allah dan Rasulnya. Tobat, jangan banyak cari dalil. Makruh itu dalam istilah mutakaddimin Berbeda Makruh itu pada hakikatnya menurut istilah mutakaddimin adalah haram. Hanya saja ketika nas atau dalilnya itu tidak begitu mengena, tidak begitu nas ke sana, mereka kehati-hatiannya makruh. Tapi pada intinya adalah haram. Itu mereka maksudnya. Nah, makanya Alimam Ahmad, Al Ahmad mengatakan makruh ya melobangi e, telinga bayi laki-laki, berarti kalau begitu saya lakukan boleh dong. Kan dia dosa berarti jangan. Itu namanya salah paham. Fahami perbedaan istilah mutaqaddimin dengan mutaakhiri. Mutaqaddimin kalau sudah mengatakan makruh itu pada hakikatnya haram. Dan memang itu yang benar. Naam. Tetapi kalau anak perempuan boleh dilobangi telinganya untuk anting. Dan itu bukan termasuk merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla kalau seperti itu tadi. dilobangi seperti jengkol itu besarnya. Tapi kalau cuma sekedar anting, enggak merubah. Justru dia di situ adalah perhiasan wanita. Naam. Ini sudah di antara fa'idah faqihah di sini. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menukil permasalahan ini. E, masalah khilaf. Melubangi telinga bayi. Yang rajih adalah boleh. Kalau dia adalah bayi perempuan. Dan haram kalau dia adalah bayi. Laki-laki barakallahu fikum. Naam. Dan bukan termasuk dalam kategori Merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Karena memang itu adalah kebutuhan wanita. Dia perlu hiasan. Naam. Ini barakallahu fikum ya ikhwan. Sekilas Pembahasan tentang masalah makaidu syaitan. Wa kalau kita mau bahas secara tuntas. Antum lihat kitabnya tebal, Sampai satu tahun belum tentu selesai. Tetapi paling tidak kita sebab namanya dengan sedikit pemukaan kita bisa mawas diri, kita bisa waspada. Naam. Kita bisa barakallahu fiikum menjadi orang yang selalu berhati-hati di dalam beribadah. Jadilah kita ini barakallahu fiikum sebagai orang yang selalu sebagai pemain dan jangan mau sebagai wasit aja ngawasin orang aja. Kita selalu mawas diri. Ku anfusakumu ahliikum nara Jaga dirimu, jaga keluargamu dari neraka Jangan selalu menjaga orang lain Orang ini sesat, orang ini salah, orang ini hizbi Orang ini itu, jangan, jaga dirimu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Hasibu anfusakum qabla antuhasabu Wazilu anfusakum qabla antuzanu Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah dan timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang di hadapan Allah Azza wa Jal ya ayuhal ladhina amanu takullaha wal tambur nafsun maqaddamat selibat wahai orang yang beriman bertakwalah engkau kepada Allah dan liriklah dirimu, lihatlah dirimu perhatikan pada dirimu apa amal yang engkau persiapkan untuk menghadap hari esokmu di hari kiamat nanti al-imam al-hasan al-basir rahimahullah ta'ala mengatakan wallah demi Allah Laukaan alidunu bi rahihatun madanaminni ahad. Kalau seandainya perbuatan dosa itu menimbulkan bau yang enggak sedap, maka tidak akan ada satupun yang mendekat pada diri saya ini. Itu Imam Hasan Al Basri. Bagaimana dengan kita? Barokahlofikum. Banyak-banyak koreksi diri kita, introspeksi diri kita. Naaam, jangan sampai kita terperangkap dalam perangkap syepon dari sisi yang kita tidak rasakan. والله اعلم بالصواب وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.